De estar amigos, de estarmos juntos mas também acreditamos no desenvolvimento humano acreditamos no desenvolvimento espiritual e essa integração corpo, mente, alma que faz o nosso processo de crescimento, né? o nosso processo de vida, a nossa razão de estar aqui e agora mas agradecemos a todos e vou, desejamos proporcionar para vocês momentos de saúde, bem-estar, hoje temos um convidado médico né pediatra porém triatleta vamos estar falando de medicina esportiva e a vivência do triatleta desse querido amigo mas bom dia equipe essa equipe que trabalhou aqui para programação a semana toda se dedicando com tanto carinho bom, agora vamos dar um bom, bom dia, dia. para Claudinha Claudinha Bom dia. É. Bom dia, equipe. Bom, bom dia. dia aos ouvintes que já estão aqui com a gente. Bom dia, doutor Paulo. Bom, bom dia. Di... Soninha, pode repetir seu bom dia? Porque aqui eu não ouvi o seu bom dia. Pode Sim. repetir, por favor, seu bom dia, Sônia? O maior prazer. <risos> Muito bom dia a todos. Um dia. Dia que nós estamos hoje novamente reunidos, né? Sim. É uma alegria. Claudinha, Rony, doutor... Paulo, a ah. todos que já estão <risos> entrando. Muito bom, bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia, Roni, nosso querido anjo da guarda. Estamos aqui diretamente Isso. do estúdio Chico Xavier, no comando da nave, e nós temos o Roni conosco, né? Bom dia a todos da equipe e bom muito dia. bom ver muita gente agora nesse exato momento com a gente. Puxa, que gracinha, cara. É o nosso querido amigo, Cal. Bom dia, doutor Paulo Fernando da Cal. Puxa, bom, que imenso prazer dia. estar com você. <risos> que beleza, e o um prazer é nosso, o um prazer sempre dividido. Né? Muito obrigado também por todos, pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir com alguma coisa a mais. Com certeza, você tem um conhecimento e um trabalho de vida, que isso para nós é referência. Mas, antes de começarmos o nosso trabalho, vou pedir à Sônia uma prece. Sônia, vamos fazer uma prece para nossa abertura? Claro. Eu não sei vocês, mas eu tô com alegria imensa, imensa. E vamos mais, né? Mais uma semana se finda. Em cada dia que vivenciamos foram muitas lições aprendidas. Nesta manhã de glória, conectados com o nosso Criador, colocamos à disposição do universo para ampliar o nosso ser e assim absorver a seiva de energia que em cada um de nós bausa a mim aumentando a nossa capacidade de mudar com consciência, deixando velhos hábitos, adquirindo esperança de mudança em novas experiências. E no firme propósito de melhoria interior, todos nós sintonizados na energia do amor, agradecemos por tudo ao nosso Pai Criador. Isso. Parabéns, Soninha. Gratidão, Sonia É começar o dia com prece, começar o nosso trabalho com prece, é buscar a harmonia, né? No que acreditamos. Muito e bom. E eu gosto sempre de frisar, gente. Isso. Essa prece, ela é nota. Não sou eu, eu não faço sozinha. A gente E sabe. é feita sempre depois que preparamos a pauta do programa um você, dia, você é muito então, é muito gratificante você é muito intuída, a gente sabe disso mas agora eu vou apresentar o nosso convidado o programa hoje nós vamos falar sobre medicina esportiva e a vivência do triatleta de um amigo muito querido para o meu coração né o doutor Paulo Fernando Rodrigues da Cal ele tem 63 anos nascido em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Ouvintes, ele está em Niterói. Salve a tecnologia, que nós vamos poder estar conversando e vendo, mas ele está na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Lembrar, Soninha que ele é meu colega de turma. A gente se formou é. juntos. Então, nós somos oh, hoje é. da Universidade da Cidade de Vassouras, de Vassouras, no Rio de Janeiro. Então, é, é um Tem imenso... É reencontro. É um imenso carinho para mim. Ele, então, também... Só que ele, depois de formado, trilhou outros caminhos. Até então, quando a gente se formou, a paixão dele eram as crianças. Então, ele é pediatra, né? Então, Porém, os caminhos dele foram trilhando e sentindo as suas paixões, manifestando. Ele fez, então, medicina do exercício e do esporte na Universidade Veiga de Almeida. Fez medicina do exercício e do esporte e reabilitação cardíaca na Universidade Estácio de Sá. Fez performance humana e treinamento desportivo na UFRJ. Ele fez geriatria. Uau! E ele também fez medicina na, do trabalho na UF, né? Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói. Mas, querido Paulo... Bom dia, meu querido, e o um abraço de toda a equipe por você estar com a gente. Bom dia, Any, tudo boa Any, né? Ana, no Monteiro, Sônia, João Gomes, bom dia, Claudia. É um prazer enorme estar aqui, entendeu? E poder contribuir e dividir algumas coisas que eu julgo muito importantes e ficaram mais importantes ainda a partir do momento que a gente consegue é, contribuir trazendo as pessoas para uma realidade possível. E essas pessoas conversam com as crianças, né que são de fundamental importância para nós. Isso. Um momentinho para lembrar vocês, eu estou de máscara, mas o nosso ambiente está todo higienizado, todo preparado para gente, nós também. Então, a máscara foi um presente de uma ouvinte, uma amiga, Eliane, que deu para gente, todos nós temos. Eu vou retirar a máscara, mas coloco a máscara só para vocês lembrarem, fiquem Aliette. de máscara... Oi. Aniete, amiga que nos deu, que nos presenteou com a máscara foi a Clarice. Ah, é Clarice. É, Anny, eu já troquei. Clarice Araújo, Ainda bem que você temporada. tá aí, Soninha, para me lembrar, porque eu já tinha trocado. Então, <risos> e aí a gente tá com a máscara, mas nosso ambiente tá todo preparado para isso. Mas lembrar vocês Cuidem-se, previnam-se. Vai um grande abraço aqui agora para três amigos médicos que agora, neste momento, já estão em casa, mas tiveram alta da UTI. Três colegas muito queridos do meu coração e passaram por situação muito difícil, muito. Uma delas está com sequela porque ainda teve um AVC durante o processo de reabilitação. Mas... Gente, cuidem-se, cuidem, estamos nos cuidando. Tiro máscara, mas estamos nos cuidando como precisamos. E estamos nas mãos de Deus, isso a gente sabe, né? Mas é, vamos também comentar, Sônia, que nós estamos conectado com a Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, não é isso? Perfeito, nós estamos conectados. Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e Rede Doutrina Rio de Janeiro. Estamos também ao vivo pelo Twitch.tv, pelo Facebook e, o e no YouTube. Poxa, quantos amigos! Nós estamos bem juntinho com muita gente. Muito legal, muito gostoso isso, não é? E o mas... legal também, Nietzsche, desculpa Oi. é que não está aqui na pauta, mas o Rony falou, ele também, nós estamos fazendo parte do Facebook da Fraternidade do Coméia Do Coméia, o do Coméia está transmitindo junto com a gente, olha quantos amigos estão solicitando esse link para estarem com a gente ao vivo então gratidão amigos a gente sabe que independente desses que estão escrevendo, mandando mensagem para gente, a gente tem muitos amigos aqueles mais tímidos, né Sônia que aí eles ficam ouvindo mas estão em pontos diferentes já em Santa Catarina, Rio de Janeiro aqui em São José, em vários lugares diferentes, pessoas solicitando o nosso link para passar para grupos ao vivo, estamos disponíveis, tá? E aí nas, nas redes sociais também. Vamos lá meu querido Paulo Fernando ele pois também é. é conhecido na nossa turma como Paulo Comissão né? Então já é. temos colegas é. aí <risos> e aí ela dizem, ah o Paulo Comissão é o Paulo Comissão, por que Paulo Comissão? É. É da comissão da formatura, né? Isso. Na realidade, meu nome é Paulo Fernando, mas a família toda é Fernando e na faculdade ficou Fernando, Fernando Comissão, né porque tinha outro colega, que era Fernando Goiano, mas aí, na minha vida profissional, ficou Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo Fernando, então, às vezes, para a turma, pode até parecer um pouco diferente, porque é, hoje eu uso basicamente o Paulo, mas é Paulo Fernando, Fernando... Mas você imagina essa diversidade sua e a sua é, flexibilidade é. de lidar com tudo isso, também é, manifestou isso na sua profissão. Conta para mim, porque que vocês saiu da, da pediatria, eu sei que não saiu é. mas o seu interesse de pediatria para a geriatria é verdade na realidade é de forma bem rápida a geriatria porque eu tô envelhecendo, né então o que, que acontece você é, é eu sempre tive muita intenção desde o início da faculdade psiquiatria infantil. Mas aí depois eu vi que a coisa seria um pouco complexa demais pela cidade minha, eu fiquei só com a parte da pediatria. E essa pediatria eu venho desenvolvendo com o máximo de carinho, de atenção, de cuidado, de, de, de, de muita muita perseverança em tudo, até que uh, a gente ficou 20 eu tô nós estou fazendo 40 anos de formato, durante 20 anos foi basicamente pediatria, né? E aí um belo dia, se você me permite, eu atendia ah, uma criança de 8 anos de idade, que tinha que ter 24 kg, tinha 46, e em durante 15 minutos de conversa com a criança, falei que ela tinha que perder peso, eu só que eu tinha 110 kg. <risos> ela olhou para mim, e dizendo: "Doutor, moço é bem gordo também, né?". Então eu fiquei 10 segundos olhando para a cara dela, né, para poder ver o que que ia acontecer, porque como é que pode um indivíduo de 110 kg mandar uma criança emagrecer, né? E nessa brincadeira, essa criança hoje está com 30 anos de idade, já tem filho, já foi no consultório algumas vezes, inclusive leva o filho, e nisso aí eu tinha que perder peso, tinha que é, modificar alguma coisa porque não, não era compatível, né? Nessa brincadeira toda foi que começou todo esse processo muito interessante né muito bacana é, eu sei que você tem muito mais para contar para gente mas é, vamos comentar assim define para gente o que que é medicina esportiva né porque nós temos um público bem leigo bem fora da área da saúde e assim a gente fala medicina esportiva o que seria isso é, a, a medicina do exercício e do esporte né então é, é uma sociedade brasileira na realidade ela tem no mundo inteiro, então é quando você decide é, é, precisar de ajuda para poder fazer alguma coisa. Então, quando você fala em medicina do exercício do esporte, é, é, é muito comum nas clínicas prepararem, é, a, a ajudarem mais aquelas pessoas que tiveram algum, alguma comorbidade, alguma doença, um infarto, um AVC, uma coisa, então eles precisam se reorganizar para para voltar à vida normal. Quando se fala nessa parte é, de medicina do esporte, é você preparar um indivíduo para o que ele tem que fazer. Ele pode fazer uma caminhada, ele pode fazer uma corrida, ele pode fazer um ciclismo, ele pode fazer um judô, ele pode fazer algum tipo de atividade. Então, isso aí implica justamente em passar por alguns tipos de exames para poder não ter algum evento desagradável durante... A execução de algum exercício Com né? certeza, você sabe que o no ano passado Teve um, um, um Uma pessoa, um homem Que teve um infarto agudo, fulminante Fazendo esteira numa academia Quer dizer, As pessoas Exatamente. vão sem preparo nenhum E acho que uma, só uma esteira Exatamente. Ela vai ficar só 40, 20, 40 minutos Mas ela não tá acostumada a fazer nada há anos Então, poxa, Exato. infartou na esteira. Então complicado. Também Exato. tivemos um amigo que em pleno baile, ele caiu no meio do salão, teve uma parada cardíaca, sim, parou. Então, Dançando, não é ele Exato. idoso, né? Todos eles idosos. Exato. Então, quer dizer, poxa, Exato. não é assim, não é sair fazendo, né? Mas conta é para mim não. sobre triatleta, eu sei que você é triatleta. Como é que é? você contou da criança que falou que você tinha que emagrecer, Muito bem. Você tinha Exato. 110 kg. Aí como foi para esses até virar triatleta? É, foi uma coisa muito interessante porque uh, eu de imediato entrei com o um contato um colega para poder fazer uma rotina de exames e comecei a caminhar sozinho na praia. Depois encontrei um grupo, comecei a caminhar com um grupo, esse grupo corria. Eu comecei a querer correr, só que a minha opinião disso tudo era que tartaruga dura 150, 200 anos caminhando bem devagarinho. Por que que eu teria que correr? né E aí, pronto, aquilo foi o entusiasmo de alguns colegas a gente começou a correr, correr, até eu me machuquei, porque uh, fazia coisa completamente sem técnica, sendo médico, sendo médico, tendo um monte de informação e fazia coisa completamente sem técnica Até que, um dado momento, o que aconteceu? Eu conheci um professor de educação física e ele falou, não, não pode ser assim, você vai ter que é, começar a fazer alguns exames, foi o que aconteceu. E, nisso, eu fui fazendo alguns exames, fui vendo a parte que era possível fazer para o que eu queria, até que, um belo dia, com a perna machucada, ele falou, você agora tem que ir nadar porque você uhum. não pode correr. E aí fui procurar uma academia de natação e o professor perguntou que você sabe fazer nada. Eu disse, não, tá, é isso que você vem fazer? Não. Eu não sei nada, nada eu me afoguei com 10 anos de idade. Eu tinha pânico de água. Nossa. E me deu uma conclusão. Conclusão que, simplesmente, ele começou a me ensinar, um professor muito dedicado, e começou depois a fazer aquelas provas de, de, de mar. né Antes era só piscina. Quando começou a demais aí começou a entrar o pânico, né? O pânico da água. É e um lembrar resumo, um ano depois. Lembrar que você mora em Niterói, então você tem o, o mar Niterói, ali disponível para isso, né? E começou a fazer pelo Exatamente. mar, né? Perfeitamente. você uhum. tinha tudo isso e não usava, né? Tudo bem. Então, aí com a perna machucada, eu fui aprender a nadar muito bem. Um ano depois eu tava fazendo a travessia dos Forte. Forte Copacabana ao Forte do Leme, são 4 km entendeu, Uau. e aí pronto, Uau. você vai criando uma situação fantástica dentro de você, e aí pronto, agora eu vou pedalar, eu pedalava essas bicicletas de mountain bike, pedalava comum, né? até que essas bicicletas de, de competição são de pneu fininho, são as speeds, né? e pronto, aí vamos vamos começar a fazer isso, e nessa brincadeira eu fiquei três anos Fazendo só treino de triado, que era nadando, era correndo, era pedalando, porém, porém, não fazia competição. As competições eram isoladas. Né? Era competição só de corrida, só de natação, algumas de ciclismo, até que daqui a pouco o técnico precisa ser, vamos fazer uma prova de triatlo, juntar os três, é uhum. aí pronto, aí, caramba, então Ai. você tem as provas simples, que são provas que duram uma hora, uhum. depois você tem as provas mais olímpicas, que são provas de duração, tipo duas horas e meia, três horas, depois tem as provas de longa distância, que são as provas chamadas Iron Man, ou meio Iron, meio Iron Man, homem de ferro, né? São provas que começam sete da manhã e acaba meia-noite, né? E aí você é mordido pela aquela mosquinha do prazer, né? E aquilo vai criando uma situação, acho que é muito paixão, né? É paixão, é paixão, você falou prazer, é mas é uma energia. Muito forte. Vista, paixão pelos colegas, paixão pelas paixão, pelas pelas pelos paixão, instrumentos, é... pelo tênis, paixão pela pelas bicicleta, paixão pela natação, você vai criando uma situação extremamente empolgante. Isso aí você vai passando também para as pessoas, né? Uhum. Isso aí vai te dando um prazer enorme e não dá vontade de parar. Claudinha, então, vamos lá. A pergunta do Aésio: Até que ponto os anabolizantes podem trazer certo benefício ao corpo humano? Se é que trazem algum. Obrigado. Essa é a pergunta do Aésio. Aí, Perfeito. Paulo, é, vamos lá, doutor Paulo, Fernando. Completamente desnecessário. O que você precisa, basicamente, para poder fazer uma atividade física é arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta, leite, pão, mais nada. Né? Quando você precisa de algum tipo de energético, é uma, um açúcar de, de, de, de absorção rápida, que é uma entendeu que é, você compra em qualquer é, é, loja de material de esporte. Então, na realidade, você não tem nenhum tipo de, de, de benefícios usando qualquer outro tipo de droga, até porque é proibido, não é verdade? Então, não há necessidade. Arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta, leite, pão e pronto alimentar de uma forma adequada e suficiente. O simples, o simples ainda é tudo, né? É o simples. É o, é simples, o simples ainda é tudo. Para um corpo saudável, né? O um simples É verdade. É um corpo verdade. saudável não você, precisa Você tem que fazer isso é para vida toda, não é durante um período de dois, três, quatro, cinco anos. É. Entendeu? É o resto da vida. Não. Tá, então, não tem por que você agrediu o teu corpo com determinadas substâncias que vão fazer falta depois. Sim. Mas Isso. conta para nós, Paulo Fernando, o que, como foi assim, você, eu sei que você tem até competição, mas o que que precisa para se chegar a uma competição? O que que precisa um triatleta, né, e, Você já contou que você foi primeiro a aprender a correr, a andar, depois você foi nadar, depois você pegou a bike e ficou apaixonado por tudo isso. Mas um triatleta, quantas horas de treino, que treino é esse? Como é isso para um triatleta? É, na realidade, você tem que é ou você faz uma uma uma qualidade de vida, né? Ou no sentido de exercício físico, ou você faz atividade física. Atividade física é arrumar a casa, alguma atividade física é andar, é, é, é fazer uma série de situações, uma série de situações aonde você não tem uma orientação pelo professor. Quando você tem essa orientação, aí você vai definir exatamente o que, é que você quer. Então, a, a, a, a situação de você criar essa parte de esporte, de competição ou de participação. Então, você vai fazer uma maratona, dificilmente você vai competir, você vai participar. Você só passa a competir se você tiver a condição de estar trabalhando nos primeiros. Então, é aquele grupo seleto. Então, a participação é tudo, é o suficiente. né Quando houver, durante a participação, alguma situação favorável a você competir, aí você passa a competir. Então, muitas vezes você entra numa prova... É, de triato que nós estamos falando, entendeu? Vai ter 20 na sua categoria. As chances de você chegar entre os primeiros pode não ser muito grande, às vezes você descobre isso durante a competição, né? Então aquilo que você estava participando passa a ser uma competição. A competição propriamente dita é mais para profissional, né? Sim. Eles estão de aquilo ali é o trabalho deles. Né? Eles ganham, tem por patrocínio, você tem... só gasta, você só investe, você entendeu? Então, o profissional, ele pode estar ganhando a bicicleta, ele ganha a inscrição, ele ganha os alimentos. O amador, né, mesmo que tenha um foco profissional, mas ele é amador. Então ele tem que trabalhar para sustentar tudo aqui. E é uma situação muito muito é, é diferente, porque o prazer é muito grande. Já o profissional, ele pode ter prazer, mas ele tem obrigação. Ele precisa ganhar para poder conseguir manter aquela situação dele dentro de uma equipe. E profissional, ele sai dali vai para a festa, o, o amador, desculpa, ele sai dali vai para a festa. Agora, conta para nós assim, né em off, de repente, muita gente não sabe, conta para nós os tombos, capote, as vacas, né como o pessoal fala é, nos termos aí, é, acontece, conta para a gente, acontece. porque a gente sabe que você Uma já ficou tava, meio tava rabado. Uma fazendo um treino, tava fazendo um treino, foi para o primeiro Ironman, inclusive, É, o Ironman você nada 4 uh, km, você pedala 180 com a parede de 2. Oi, e no repete. Espera, repete um é, pouco, já fiquei cansado só de ouvir, mas repete. O Ironman nada 4 km, 4 km. Corre 4. É, você você pedala 180. Pedala 180? 180 km. E você corre 42, que é uma maratona. Então você nada Nossa. normalmente uma hora e 15, uma hora e meia. Você pedala normalmente 6 horas direto, não para nem para fazer xixi, Ai. você corre 42, né? Então, é, é, esse tipo de prova não adianta, esse prova, você tem que se preparar, senão você não consegue fazer. E as menores são provas de velocidade, as provas de velocidade são para os mais jovens. A gente vai ficando com as de, de resistência, que é mais fácil de administrar. Puxa, que legal. Então, deixa eu te falar, nós temos um ouvinte que também é triatleta, aí Sim. ele... Também poderia fazer perguntas para você? Claro, tá. claro, como é? Aniette, antes Oi. de nós passarmos para ele, Oi. ele ficou com receio de não dar tempo dele entrar ou alguma coisa assim, ele mandou rapidinho a identificação dele, então vou falar rapidinho. Quem é ele? Tá, ele está pedindo, ótimo, fala para nós, tá, qual é as bom? pessoas, quem é ele? Então, olha, ele é José Roberto Sim. Matias Júnior, Tenho 39 anos, nasceu Aparecida, mas sempre morou em Caçaparra. Atualmente trabalha como analista administrativo. A paixão pelos esportes é a herança que percorre toda a minha vida. Com um grande exemplo que foi meu pai, já passei por vários tipos e modalidades de coletivas a individuais, em equipes grandes quanto anônimas. Hoje sou membro de uma pequena equipe na minha cidade e quando solicitado, Ajudo numa assessoria esportiva Tenho muita formação Workshops, palestras e cursos de formação contínua E anos dentro desse universo fantástico Que são a corrida, a bike e a natação Então, olha Nosso ouvinte Júnior Tem a palavra Olá, pessoal Bom dia, Júnior Bom dia, tudo bem? Bom te ver, tudo meu bem. amigo Júnior, querido atleta aqui do Vale do Paraíba, hum, né? O nosso querido é? que nasceu em Aparecida, como eu, também sou aparecidense. Opa, compartilhando toda essa nossa, essa nossa vida, né, essa nossa experiência. Bom, eu gostaria sim de fazer algumas perguntas para o doutor Paulo. Uhum, à vontade. Bom, Prazer. Bom, o que o senhor faz no seu dia a dia, né, para dar mais agora no momento de pandemia, para se manter ativo, pois são três modalidades, três esforços, três grupos de músculos que são aplicados, né, diferente em cada um. Então, o que que o senhor faz para se manter ativo, principalmente agora na pandemia? É. Júnior realmente é quando a gente faz essa opção de, de, de trialo você usa grupos diferentes você tem que estar administrando isso com essas limitações a natação ficou praticamente impossível, porque os clubes fecharam e no mar não, não, não foi possível começa recomeçou agora na, na na semana passada aqui no Niterói no mas os clubes estão ainda começando a uh, reabrir as academias com algumas limitações. Então, a corrida é ainda é mais fácil você fazer, porque você vai num horário aonde de repente você não pode ser importunado, principalmente pela pela pela situação de, de, de vigilância, né, de, de polícia e tudo mais. E ciclismo também. Então eu começo aqui em Petrópolis, tipo 5 horas da manhã entendeu Porque aí até às sete você já começa a organizar, você já começa a fazer tudo que você tinha que fazer e não vai trazer qualquer tipo de, de situação. Ou então, se for necessário, você bota um rolo em casa, adapta a roda traseira da bicicleta e faz o rolo em casa, entendeu? Mas realmente o fato de você de você estar na rua é muito mais dinâmico, né? Então, é, vale mais a pena você acordar bem cedo e fazer a atividade que você precisa, eu, eu sei que hoje ele já fez 40 km de bike. Foi. Que ele de manhã Foi. já falou para mim, bom dia, terminando 40 km é. de bike. Eu aí já fiquei cansada. <risos> aí já fiquei é é, aproveitando. Eh. Que que o senhor pode nos dar de, de uma dica que o senhor tem? Né, tem feito aí nas suas provas no dia da competição um pulo do gato um, uma, uma música que te inspira uma roupa que te, que te traz sorte né, durante o, a, a, a prova que, que vai fazer toda a diferença na sua particularidade é uma coisa muito interessante que você tem que você tem que criar é, a, a cenoura do cavalo você tem que ter um objetivo, você tem que correr atrás, né? Então, o que acontece nisso tudo é que você é, é, vai vai criando situações, vai criando situações no sentido de que aquilo ali frutifique, aquilo ali crie uma situação prazerosa, tá? Bom, muito bem, para você é, ter esse pulo do gato, é importante demais que você tenha... A, a, a aglomeração de mais um, um, dois ou três colegas. Se não for possível, você vai criar essa situação dentro de você. Através de uma música, é verdade, você cria uma situação aonde aquilo ali vai de, de, de, demorar um determinado tempo, onde aquilo tudo vai ser executado. É uma coisa muito interessante que é uma coisa, uma força que sai de dentro. Você pode às vezes não conseguir explicar muito, mas você diz assim, agora são 5 horas da manhã, tá 17 graus, essa cama tá gostosa, eu vou continuar assim, mas ontem à noite você já deixou tudo separado. Uma vez que você deixou tudo separado, você só precisa vestir. E aí pronto, você vai economizando o tempo. Se você deixar para fazer isso no dia seguinte, você não faz. Então, esse pulo do gato começa por aí. As coisas estão um pouco diferente de há 15 anos atrás. Hoje, você tem que avaliar preço de inscrição, você tem que avaliar a viabilidade de fazer fazer aquilo. Antigamente era muito como saía um ônibus cheio de colegas, as inscrições eram feitas em grupo. Hoje as coisas são feitas virou um profissionalismo. Então, eh a coisa ela ficou um pouco um pouco cara, né? Então há necessidade de você organizar a coisa de uma forma aonde aquilo seja prazeroso. Antigamente uma inscrição, por exemplo, de Iron Man, que é uma prova de longa de long estar, 400 dólares ou 800 dólares, uma inscrição. Entendeu? Então, quer dizer, aí você tem hotel, aí você tem transporte, aí você tem equipamento. Então, essas coisas precisam realmente ser avaliadas, porque o prazer é muito maior do que o que você vai ter de recompensa para poder pagar tudo aquilo. Então, esse prazer tem que ser uh, num sentido aonde você possa estar sempre pronto para poder fazer outras. Mas a gente sabe que essa competição é puxada, porque são, é uma, são três modalidades diferentes, como o Júnior estava falando, trabalhar o corpo em três grupos de músculos diferentes para participar de uma prova que dura o dia inteiro. Então, não é fácil. E nós temos mulheres triatletas é. também. Mas esse processo de trabalhar o corpo é fundamental. E principalmente a medicina esportiva é muito focada para as pessoas, principalmente para a área cardiológica. Então, muitas pessoas precisam de atividade física, mas necessitam de uma avaliação médica de um médico que trabalha com medicina esportiva. né Aqui em São José nós temos bons colegas, a maioria cardiologista, que hoje também insere uma especialização de medicina esportiva para poder dar esse suporte para os pacientes, principalmente para os idosos. Então, é fundamental que se tenha... Porque a pessoa fala, ah, vou só fazer uma caminhada. Não é assim. Não é assim faz uma caminhada, nós já tivemos deputados jovens, 40 e poucos anos, a gente sabe, e que foi fazer uma caminhada e faleceu em Brasília. Então, a gente sabe que muitos casos vão acontecendo se as pessoas não tenham cuidado. Mas o nosso caso, do nosso amigo Paulo Fernando, que está conversando com a gente, esse doutor é a apaixonado pelo esporte então ele começa a fazer suas atividades e ele não contou muito no ar, eu não sei se ele caiu e não conseguiu também contar ele já foi internado várias vezes já teve várias fraturas ele já teve vários com acidentes amigo. com a bike né eu sei porque a gente é amigo então ele conversa pra, com a gente então acidentes acontecem e a gente brinca e fala com ele, ele tem dois filhos e uma filha é enfermeira e a outra e o filho dele é neurologista. Então a gente fala: "Você se arrisca porque você sabe que você tem cuidados em casa especiais". Então ele fala: "Não, não é bem isso, não, não é bem isso não". Eles ficam também assustados. Porém, é importante todo atleta ter uma equipe técnica. Então eu ia conversar exatamente isso com ele, sobre nutricionista, sobre o que é o equilíbrio da alimentação. É, a alimentação é simples, mas tem que ser de acordo para cada peso, de acordo com a atividade que vai fazer. Então, a gente sabe que esses maratonistas, eles têm uma dieta à base de carboidrato, mas tem que saber usar, porque senão pode ainda ganhar um peso excessivo e, a, e passa mal, porque tem vários elementos que precisam estar em harmonia. Simples, porém harmoniosos outro aspecto do grande é, dificuldade a, a se vencer na maioria das pessoas é o medo da água e foi o que o Dr. Paulo Fernando nos contou que ele aos 10 anos quase morreu afogado e então essa superação que ele teve que é, trazer para dentro da vida olhar para ele mesmo e superar até o medo da água, o medo do mar Né? Então, ele teve que fazer todo esse processo de superação, todo esse processo de investimento. Então, é um desenvolvimento pessoal, humano, muito grande. Então, para a vida profissional médica dele, quantos cursos ele foi buscando conhecimento, para despertando dentro dele para uma formação maior. E também o aspecto de desenvolvimento pessoal, a superação. E um desenvolvimento espiritual, porque ele... Vamos ver se ele volta ao ar, que ele vai dizer a força da fé, de acreditar, né acreditar que é capaz, acreditar que pode. E cada tombo, cada acidente, cada fratura, ele vai. Então, hoje ele brinca, e falou assim para mim, a minha bicicleta hoje custa mais caro que o meu carro. Ele falou, oh, lutei, mas eu consegui a bicicleta que eu queria. Então, esse processo de você acreditar Aquilo que você quer, você vai investir e vou fazer isso. Ainda vou conversar com ele e ele vai nos contar que ele é avô de cinco crianças, né? Então, ele tem cinco crianças à sua volta cuidando deles. Mas agora, neste momento, vou chamar o intervalo, nosso intervalinho. Três minutos, vocês fiquem aí que nós vamos ajustar com Paulo Fernando e voltamos. Olá, amigos. Estamos retornando do nosso intervalo. E hoje nós estamos aqui conversando com um convidado muito especial, doutor Paulo Fernando da Cal, que é um médico, né, numa carreira linda de pediatra, e ele, numa paixão, explode uma paixão pelo esporte, onde ele vai buscar um equilíbrio para a saúde física, um emagrecimento, e se tornou um triatleta. Então, a vivência de triatleta. Hoje ele já com 63 anos e mantém uma performance de atleta, praticando todo o esporte, as três modalidades do triatleta. É muito bacana isso. Mas vamos agora chamar Claudinha. Claudinha, temos perguntas e ouvinte, Claudinha? Claudinha, cadê Claudinha? Deus, temos, temos perguntas aqui sim. Bacana. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ótimo, vamos lá então vamos lá tem uma ouvinte aí fazendo uma pergunta que acho que o Dr Paulo já respondeu antes do intervalo ela pede para falar um pouco sobre como é essa competição aí do Ironman e acrescenta, ela pergunta quantas vezes o Dr Paulo já participou de uma competição assim Paulo, conseguiu ouvir a pergunta? Conta pra gente consegui, consegui. Ah. o Ironman é uma prova de longa distância Ela começa às sete da manhã e tem um limite de até meia-noite para terminar. Normalmente, você nada 4 km você pedala 180 e você corre 42, que é uma maratona depois de nadar e pedalar. Então, essa prova, normalmente, a gente faz em 12 horas, 12, e 50, do clima, do percurso que tiver sendo feito aqui no Brasil é só Florianópolis que faz né e é, é normalmente essas provas elas uma vez por ano aqui no Brasil mas você tem o ano inteiro várias vezes em vários países né bom essa prova você é, tem um gasto energético muito grande você faz um específico para isso durante quatro meses e a conclusão é sorrindo Sempre sorrindo. Quem não fizer ela de forma adequada aí vai para o hospital de campanha. Mas isso aí é muito difícil acontecer. Normalmente são 2.200, 2.000 participantes Nossa. para essa prova grande. Já a prova de doença são as a metade. São 2 km de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. É, realmente. Essa já fiz 20. Alguém outra eu já fiz seis. Seis provas dessa? Seis provas, da grande seis. Meu ídolo. É. E, da, e, e, da, e da metade foram vinte. Nossa, quantas provas, que bacana, é. né? É muito, é paixão, é. não é mesmo? É, é verdade, a coisa torna-se paixão, é porque paixão. o triatlo de velocidade, 540 a 10, 1.500 natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida. Essa, Modéstia, mas já foram mais de 50. São provas de 2 horas e meios. A gente tem no Brasil inteiro e muito que próximo, você vai de carro, as outras você tem que pegar de avião, aí é... <risos> é, fora do Brasil, né? Isso, mas é muito é, é. que é tem que ter paixão mesmo, que senão é acreditar, né? Que superação para o atleta possível. estar ali, né? É o tempo todo, é o tempo todo superado. Muito bacana, tempo. muito bacana. Claudinha, tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Sim. Tem, olha, o Ed Moreno tá aqui com a gente de novo. Ele tá dizendo, doutor, que ele já tá cansado só de ouvir o senhor falar. <risos> Eu também. Mas ele <risos> Ele pergunta se nessas competições as pessoas são da mesma faixa etária ou se tem jovens, como que é essa não. essa é, seleção. É, você, o Iron, Man, o Iron é acima de 18 anos, tá? É acima de 18 anos e não tem idade para terminar. Mas, Sônia, a gente tem algumas perguntas, a três as questões do Livro dos Espíritos, 367, 369, 370 e 370A, comentam sobre isso, e os nossos ouvintes gostam quando a gente dá essa referência dentro da doutrina. Sônia, você pode falar para gente, Sônia, sobre essas questões? Claro. Aí, o doutor Paulo Fernandes, se quiser comentar alguma coisa junto com a gente, também Ótimo. fica à vontade. Fica à vontade. Sim. Claro, vamos lá. E essas perguntas, Aniette, estão no livro 2, do, do Livro dos Espíritos, capítulo 7, é O Retorno à Vida Corporal, é, Influência do Organismo. Eu achei muito interessante na, na pesquisa. É, a pergunta do Kardec, 367. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A resposta da espiritualidade. A matéria é apenas um envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito ao unir-se ao corpo conserva o conserva os atributos da natureza espiritual. Então, né, o espírito traz aquilo que nós temos já de outras existências em um novo corpo. Então vamos lá. 369 O livre exercício das faculdades da alma é subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se encontra subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos assim como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, vamos analisar. O, o doutor, ele estava, além do peso, ele preparou o seu corpo para manifestar o tributo que ele trazia no espírito, que são essas manifestações de, do exercício, né da, da, do, do atletismo. né 370. Para a gente poder concluir. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento de órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. né 370 A para complementar. Sendo assim, a pergunta, a diversidade de aptidões do homem está ligada unicamente ao estado do espírito? A resposta. Unicamente não é o termo exato. O princípio das apetidões está nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso levar em consideração a influência da matéria que obstrui com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Ou seja, para que o espírito atue, a matéria tem que estar compatível. É bem legal. Então, Mas ao mesmo tempo então... não é a matéria que faz o atleta. Ele tem é o espírito dele, né? ele que é, ele é atleta no espírito. Aí se ele tiver um corpo adequado, ele soma essas possibilidades. Por isso muito então, treino, né? Muito treino para a matéria se, ao, provas, chegar essas essas provas de longa duração, 70% é a cabeça. É mente, né? É, é o espírito 70%. atuando... 70%. O corpo tem que drenado. Mas se você não tiver a mente estruturada para fazer aquilo, você não termina. É, é, é. é muito comum você ver a garotada, sai na natação violento, sai no ciclismo violento e na corrida anda igual e um gatinho. Quer dizer, senta no meio-fim. Então tem que ser impulsionado para poder fazer o equilíbrio de pouco, senão você realmente não consegue terminar é. pelo tempo de duração da prova. Uhum. É, eu posso dar uma parte, assim, ah. na, na minha análise Pode. filosófica e espiritualista? Você já, leu, você já leu todas as perguntas? Terminou? Terminou. Terminou. São tá. essas. Sim. Eu fiquei analisando que aquele menininho de oito anos que te instigou sobre seu excesso de peso na época, ele somente é. acendeu a chavezinha que precisava ser virada aí para que o senhor retornasse aquilo que o senhor havia sido prometido a fazer nessa existência, a ser nessa existência. Tá? A ser essa referência, então, né? É. Isso, então foi somente o, o mecanismo, ele foi ele utilizou-se de uma postura que acionou no seu mental, ativando, lógico, a, a, a natureza espiritual, porque as memórias, ah. os compromissos estão tudo no espírito, né? Uhum. Então, faz fez com que tivesse essa mudança de postura no seu viver uhum. e... As adaptações foram vindo conforme as suas necessidades compromissadas já com a espiritualidade para atuar no aqui e agora. Isso é uma, é uma análise minha, tá? É Não, é, é, é perfeito. Fato. É é, é fato. É. né é A sua leitura é, é, é. com clareza. No Luiz Pasteur já, no, no, no <sussurra> já dizia, quando eu vejo uma criança, dois sentimentos me ocorrem. Cuidado pelo que ela é e respeito pelo que ela pode vir a ser. A criança, é, ela a te vez. ensina muito mais do que você pode imaginar. É um é. curso de sabedoria, né? Sim, a gente sabe também que a criança na reencarnação ela pode ter ter e idade muito pequena né quatro anos três quatro cinco anos porém a pode habitar ali na já naquele corpo se começar a manifestar um espírito de muita sabedoria de muito conhecimento porque nós é, trazemos né? inserido em nós as resoluções das experiências que passamos então isso é esse nosso arquivo atávico, com as, as resoluções provavelmente você já foi um atleta lá na Grécia lá né é, é. já correndo aquelas pistas na em Olímpia né naquele processo lá então você você tem isso no seu espírito você já tem esse, esses elementos na alma aqui você teve oportunidade de manifestar e acima de tudo você não foi um atleta desde criança mas a mensagem que você Exatamente. deixa já a, na vida madura começar a ser atleta, exatamente isso, é a superação, é você crescer independente da idade, de você acreditar que é capaz. Então, é, é essa fé, acreditar em você mesmo, você tem que acreditar em você. E, e outro, agradecer a Deus por, por bons professores, os mestres que foram aparecendo no seu caminho. né o Professor de educação física, o outro que veio para te ensinar nadar e fazer a superação da água não é Exato. a bike a bike virou sua namorada a bike virou da companheira <risos> eterna você entendeu é e talvez é lá no tempo das Olimpíadas, lá na Grécia no tempo da cidade de Olímpia que você corria você sonhava numa Exato. bike e sabe só que 1500 bolinha Leonardo da Vinci desenhou a bike é. sabe mas Exato. ela só foi construída a Aqui, ó, século 19 para 20. Exatamente. Então a bike só veio depois. Então você quando viu a bike, é se apaixonou. <risos> se apaixonou é pela ela. bike. É ela. É ela, minha companheira para sempre. <risos> claro, a gente eh <risos> não diz é, é uma paixão. E o no nosso coração cabe muitas paixões, muitos amores, desde que saudáveis, vão fazer um vão construir dentro da gente um ser melhor, né? E eu hoje tiro o chapéu para você, faço Sim, reverência, porque obrigado. você é exemplo para muita gente, para mim, para muita gente, né? Então é, é, é algo... É ah, lá, é o Roni tá, tá aqui dizendo, o Rony está aqui dizendo, para mim também. <risos> o Rony tá aqui, ó. Para <risos> nós, né? Nos bastidores dizendo, para mim não. também. <risos> para mim também. Então, é... é Hoje eu agradeço que você tenha aceito o nosso convite estar aqui, porque muito isso. É, é, eu vejo você uma referência de saúde e bem-estar. Claro, é, a vida não é fácil para ninguém, nós temos os percalços, nós temos é. né as nossas dificuldades na matéria para vencer, mas... A vitória é, acompanhou a sua trajetória, né? É, uma, uma sem dúvida. Superação sem e vitória, dúvida. né? É, é muito legal. A participação legal. é tudo, né? Se houver condição da gente competir, a gente compete. Agora, participar é fundamental. É, eu acho Sim. que... E o olhar da medicina hoje, né? E estar preparando o corpo dos é. atletas, preparando o corpo dos não-atletas para atividade física. A atividade física é fundamental, Não é fundamental para ter um corpo saudável. Então, não é dá para ficar parado, não dá mesmo. Em tempos de pandemia, o que que você orienta para as pessoas praticarem? Pelo menos 20 minutos, assim, o que que você diz? É, a, a, a, a Sociedade Medicina do Esporte Mundial, ela diz, de cardiologia, ela diz que você tem que fazer é, 60 minutos de exercício por dia, uhum. cinco dias na semana. Então, na realidade, é, é, você pode fazer é, 30 minutos, 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos de noite. Você tem é que se mexer. Então, se tem uma, uma escada para subir, você sobe a escada, é um, é um, é um andar, são dois andares... Você vai fazer aquilo ali, para descer você desce de elevador, mas para subir você vai, você tá entendendo? Então, na realidade, você tem que se exercitar, se você puder fazer os 30 minutos por dia, entendeu tá ótimo, você vai 15 minutos para frente e vem 15 minutos para trás, você tem que se mexer. Se você não, não prestar atenção, o fato de você, por exemplo, abaixar o vidro do carro com a mão, É uma coisa, mas hoje é elétrico. É com um botãozinho, é só com um dedinho. Então, a gente perdia 3 mil calorias por ano só de levantar e abaixar o vidro do carro. Hoje é com dedinho, você não perde nada praticamente. né é. Então, você tem que se mexer. Você tem que se mexer. Né? Eu falo... Então, você arrumar alguma coisa em casa e tudo mais, isso é apenas uma atividade. O exercício é quando você estipula o tempo que você vai fazer. Hum eu falo para os meus pacientes falo, ah, sobe uma escada um, um pelo menos um andar do seu prédio, depois você aperta Exato. o botão e continua indo para o décimo terceiro, ele fala, doutora eu não consigo subir nem um andar <risos> aí eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte para subir um e descer dois todo mundo hum. consegue então vamos lá, se não consegue subir um começa descendo dois desce dois, quando você vai descer para dois antes aí desça a escada, se você fizer é isso? Esse cinco é dias? Daí depois de cinco você dias, você já tá sabe, subindo né? um fácil, fácil. Então... Você, para correr 42 km você tem que andar 100 metros. Começar. Você tem que andar 100 metros. Tem que começar. Né? Você tem que começar. Tem que começar. E começa ontem, não começa hoje, não. Começa ontem. <risos> sabe, gente, eu eu, eu eu tenho tido, assim, muita perseverança. É. Porque eu fiquei... Dois, quase três meses sem caminhar foi horrível horrível porque meu corpo pedia só que aí o, os filhos, marido, tudo falando sua cabeça tá, tá. chegou uh, um mês, dois meses atrás é, um, um mês atrás, foi no mês de maio eu peguei e falei assim eu vou levantar cinco e meia da manhã vou me programar e vou caminhar, não tem ninguém na rua Só que, graças a Deus, a nossa terça, a terça, a terzã Clarice, ela é minha companheira de caminhar, <risos> nós vamos juntas, é né? Bacana. Então, é, uma incentiva a outra, é. quando não, quando terça e sexta são os dias que nós vamos mais cedo porque a uhum. gente tem compromisso, né? É. então Mas, olha, quando não hábito. dá, quando, infelizmente, é. falha, o corpo pede. pede. O corpo pede. pede. Né? É, é isso mesmo. Você sabe então, que... Eu, desse ano. eu eu gosto de dançar. Marido também. Então, nós fizemos muita aula de dança, dançamos hoje a gente escuta uma música em casa, a gente fica lá e vamos dançando, é. a gente fica dançando o tempo é. todo, porque a gente gosta, então, é bom. É verdade, tem é algo... que se mexer. Tem que se mexer exatamente tem que se metir Claudinha temos mais alguma pergunta Claudinha para o Dr Paulo olha Sônia? o que nós temos aqui agora são os agradecimentos dos ouvintes uhum, elas... Estão agradecendo pelo programa pelos esclarecimentos que o Dr Paulo trouxe para gente e é isso né eu também agradeço agradeço aos nossos ouvintes agradeço a nossa equipe E ao doutor Paulo... Então, também acho. Conhecimento muito bom. Estamos por poucos minutos para encerrar nosso programa. Paulo Fernando, meu querido amigo, venha outra vez pra gente, outra oportunidade, tá vai, com a gente. Vai, Aqui vai. a gente faz uma sala de visita assim com os nossos convidados, é muito claro gostoso. Seja. A gente quer você outra vez, pode ser? Claro, com todo o Muito todo gostoso prazer. mesmo. Então, agradecendo, vamos fazer os nossos encerramentos nosso nossa finalização, o um agradecimento, depois eu faço um relaxamento pra gente finalizar todo mundo tranquilo. Vamos lá. Claudinha, sua última palavra, seu tchau do programa. Até a próxima semana, um ótimo final de semana para todo mundo e que possamos estar aqui mais uma vez na próxima sexta. Gratidão. Gratidão, Claudinha. Beijo, bom fim de semana. É, Rony, gratidão pelo programa. Muito prazer, Paulo, em te conhecer, Dr Paulo. E... É um pau só. <risos> <risos> Maravilha conhecer um pouco sobre esporte, né? E junto com a medicina. Oh. Parabéns. Muito legal mesmo. Obrigado. Você. Sônia, suas considerações finais, depois o doutor Paulo, depois eu fecho. Sônia? Muito, muito, muito agradecida por pelo dia de hoje, pelo programa de hoje, eu não sei aí, mas aqui o sol começou a brilhar, então, eu estou mais feliz do que eu estava, o sol aquece, o sol anima, o sol energiza, bem, muito obrigada, é um prazer imenso tê-los em minha vida, participar dessa equipe é maravilhoso, os ouvintes, muito obrigado por todos, pela participação, pelo pela transmissão de carinho, o Júnior com todo o empenho que ele teve em entrar ao vivo conosco. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. E um prazer em conhecê-lo, Dr. Paulo. Obrigada. Não faltará oportunidade de estarmos frente a frente. Claro, claro que sim. Mesmo. Paulo muito querido, obrigada. suas considerações finais. Eh, Obrigado pela oportunidade, né? Primeira vez que é, isso se apresenta assim, a, de forma visual. A gente já teve a oportunidade de, de falar muita coisa por escrito, através de jornal, através de revista, mas de forma presencial, é a primeira vez e foi muito válido. O que a gente puder, é, em cada cem, modificar já é uma vantagem enorme, é. né? de repente vira três, de repente vira quatro, né? Então, isso aí é uma situação muito prazerosa, e toda vez que a gente leva esse tipo de informação para alguém, a gente tá cada vez sedimentando mais isso dentro da gente. Olha, gratidão eterna pelas suas palavras, seu conhecimento, sua experiência, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui, você sabe que Quando Sônia citou agora... Ela está do outro lado da cidade e bem longe e lá já está chegando o sol. Aqui nós te temos uma neblina, uhum. ainda está bem bastante frio, hoje nós estamos aqui uhum. mais ou menos com 15 graus, 14, 15 graus. Mas aqui dentro do estúdio tão aconchegante, sabe, apesar da gente estar hoje, aqui dentro é muito gostoso, a alegria permeou toda essa sala de bate-papo gostosa aqui uhum. com a gente. Então, uhum. Sônia, o sol vai chegar aqui já já, mas aqui tá muito aconchegante, muito gostoso, de muita alegria, você trouxe também essa alegria, essa possibilidade de estarmos juntos, e alguns amigos, alguns colegas estavam aqui com a gente, então agradeço a todos os ouvintes, a todos que estiveram com a gente, muitas perguntas, algumas podem ter ficado até sem responder, porque nós tivemos algumas dificuldades com a internet, porém, olha, continuamos a conversar, você pode estar aqui com a gente mais uma vez. Agradeço a Toda essa equipe maravilhosa que preparou esse programa com muito carinho para gente. Agradeço ao Júnior, triatleta que esteve com a gente, né? Se dispôs, ele está em horário de trabalho, mas se dispôs a estar com a gente e queria muito te conhecer, queria muito conversar com você. Acredito que ele está muito feliz com este, ele não pode se despedir, mas muito feliz, tenho certeza, e gratidão a você vamos agora nos preparar só para encerrar a equipe, dar um fechamento uma musiquinha para um fechamento só para gente e só para doar um pouco dessa alegria que está dentro de nós mais um programa que, que acontece para nossa vida nosso conhecimento se eternizando né? reinando uma amizade um compromisso maior de amor né, de amor fraterno isso que é importante Então vamos agora nos colocarmos numa posição mais confortável, mais relaxado. Missão comprida, mas falta só um pouquinho. Inspire. Inspire e leve eleve a sua mente na imensidão criada por Deus. Respire e coloque o seu corpo mais tranquilo. Esta benção que é o seu templo, que habita o seu espírito. Inspire e a sua mente agora em reverência ao Pai, de sabedoria, e uma mãe de amorosidade, uma mãe de amor celeste divino. E dentro do coração, a nossa alegria de sermos filhos de um Pai criador. Expire. E agora dentro do seu coração, emane a todos no planeta Terra, todos os seres vivos como uma só família, como irmãos que somos. Inspire e a sua mente em gratidão, e o sua mente pacificada e o seu coração, numa felicidade profunda de estarmos juntos. Expire. E que todas as bênçãos possam fluir do seu coração a todos que nesse momento necessitam. Fortalecendo agora todos todas as pessoas que estejam na liderança para o bem-estar das crianças, para o bem-estar das grávidas, para o bem-estar das mulheres, o bem-estar dos idosos. A todos aqueles que têm A força de liderança pelos enfermos, por todos os necessitados, para o corpo físico, para a mente, para que a alma possa, num só coração, agradecer a Deus a nossa existência, aqui e agora. Bom final de semana a todos, um bom dia, um lindo dia ainda de hoje. E que possamos estar juntos na próxima sexta-feira, às 10 horas. Gratidão, equipe. Gratidão a todos ouvintes. Gratidão a todos vocês estão no meu coração. Graças a Deus. O programa Saúde e Bem-Estar termina agora. E convida você para um novo encontro. Sexta-feira, às 10 horas da manhã,